Nem! Néztak fogom magam! Zokon Én csak goldba járok, sajnos kocsmában van. Nem! Nem. Jancssi! Elég ki a Jánossal! A Spirit FM 876 on és az interneten. Mit killad még van az... El Fenyő, a mint a vízét vesznek patat, ha mindenki eljött Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér Otthont, házat, hazád nyugalmat már többé nem remél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 Mag, mi többé nem ered Ha nem vigyázol ránk Olyanok leszünk Mi is délküled S bár a lényeget Még nem értheted Ha még nem éltél Nehéz éveket a volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle célnök. Tegnap egy hivatali épületben összeakadtam valakivel, akivel nem volt dolgom, de akinek a maga módján megörültem, nem fogtunk kezet, mert ő nem akart. Lábat és vállat is összeérintettünk, kicsit idétlenek voltunk. Ez nálam nem nagy szám, a másiknál meglepett. És azt hittem, hogy behív a szobájába és beszélgettünk, de... Ő megkérdezte, hogy miért jöttem, elmondtam, megmondtam, hogy hol van, megmondta, hogy hol van az új hely a hivatalban, én elmentem oda, és volt bennem egy adag hiányérzet. Ez a hiányérzet, ez elkísért az egész nap folyamán. Tegnap sok hiányérzet szegződött bennem. Majd egyesült a tegnap Esti történesekkel, amelyeket ma el akartam önöknek mesélni. Ez lett volna az első közel negyed óra története, miért még felhívnám Arató Lászlót, a Radnóti Miklós gimnázium magyar tanárát, a Magyar Tanárok Egyesületének faktumát. Erre fogta az Isten, a szerencse német Sándor, vagy a véletlen megfelelően húzandó. És összeakadtam vele, mármint ezzel az illetővel, aki tegnap nem hívott be a szobájába, itt a rádióépület előtt. Keresetlenül ráöntöttem az egész tegnapi napomat, beleértve, hogy nem hívott tegnap be a szobájába. Ezáltal felszabadult az első negyed óra, vagy közel 20 perc. Mert mindazt, amit el akartam önöknek mondani, elmondtam már valaki másnak. Ez nem azt jelenti, hogy téma nélkül maradunk, hiszen Aratolászló után beszélgetek túcsabával, majd Újhelyi Istvánnal, végül Dura Péterrel. De most, ma, 2020. május 6-án, szerdán, 2 perccel 4-8 után, egy ilyen furcsa hideg reggelen, fenn a egyen, ahol ébredtem, 5 fok volt, ami azt jelenti, hogy hajnalban 2-3 fok is lehetett. Aminek valószínűleg egyébként a a triplája is meg lesz napközben, mint lesz 15 fok. Szóval ezen a reggelen most el tudom mondani, egy 061877, 0877, és a törzs kejfejelcsi hallgatóktól azt kérem, hogy ne kérdezzék, hogy mi történt tegnap. Ha lesz rá módon, majd elmesélem, hétfő előtt biztos, hogy nem, mert a holnapi és a holnapi nap, holnap utáni nap is tele van. De hát minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és hogyha mai nem az utolsó lesz, ahogy a csütörtöki és a pénteki sem, akkor még elvileg ott van a hétfő. Függetle attól, hogy az a mondandó, ami az embert szerdán reggel, 4 -8 után három perccel foglalkoztatja, mondhatnám nyomasztja, de nem nyomasztja, csak előjönne belőle, vagy az eláll-e hétfőig, erre most nem tudok önöknek válaszolni. 061-877-0877, figyelek, ha van, mire! A hiányérzetek gyűjteménye voltam. Ma, a 2020. május 6-a, a szerda van a pontos időn, 4 perccel múlott reggel, 4-8. Ez a KFJ Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a tévénézők, valamint a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy műsor, mely alcíméből az egyikben az hirdeti, hogy bátortalan kísérletet tesz elválasztani a fontos, a fontos talantól. És így tovább, Itagdál se, Enzoan. So 061-877-0877, még néhány percig. Jó reggelt kívánok! Karácsony István vagyok, Budapestről. <gül> Érdeklődni szeretnék, a régóta a ez a gondolat, hogy a politikusok, ahol egy családba az egyik ehhez a párthoz, a másik ahhoz a párthoz tartozik, az hogy beszélget egy vasárnapi ebédnél? Mert ezt a saját családomból leveszem, ahol vannak uh, ilyen-olyan pártállásúak, és szoktunk vitatkozni. De ahol még anyagi háttér is van, és... Uh, komoly befolyás ott, ott mennyire durul el a helyzet? Az önvéleményére van. Annak idején, én, amikor én elkezdtem a Magyar Rádióban dolgozni akkor különböző magazinoknak is dolgoztam és ezek a magazinok mindig kérdezték tőlem, hogy én milyen témát ajánlok nekik és ha azt elmeséltem volna nekik amit most ön elmesélt nekem 2020-ban, én most 1986-ról és 87-ről beszélek, akkor azok az emberek, akik nekem akkor kvázi a tanáraim voltak, azt mondták spekulatív témákkal nem foglalkozunk. Viszont hallásra! way back, but know you. you know you're stripper from your paint you know you're from your sand. whenever heaven starts shut, you, you get the door, but, but I know you give me Jó reggelt. Jó reggelt. Halló, jó reggelt kívánok. Lehet üzenetet, ír, ír, úgy... Kövér. Én nem vagyok kövér. Csíkos a pólom. Azért tűnök kövérnek. Jó, tehát egészülünk. Jó reggelt! Viszontalan. Jó reggőd. Jó reggelt! Nem tudom, miért kapcsolok ki De nem, ez nem egy üzenő fel, ez a műsor. Köszönöm reggeli aktivitásokat. Legközelebb holnap beszélgetünk. Jó lehet? hát. Oké. Okay. Úgy beszélgetünk, hogy egyébként beszélgetni szoktunk. Rendben. Arató László, a Radnóti magyar tanára a Magyar Tanárok Egyesületének, csodája? Elnöke. Elnöke. A magyar érettségi kapcsán, és én beváltom az igéretemet, amit mondtam, hogy azt nem mondom, hogy egy szólót fognak hallani, de alapvetően arra vagyok kíváncsi, ami ehhez az idei érettségihez téged fűz, ami egy szokatlan, nem jellemző, ki tudja milyen jellemző szerkezettel lehetne élni a többi évhez képest, bár lehet, hogy egyik érettségi évet sem lehet egybevetni a másikkal. Figyelek! hát előtte, mármint a érettségi megtörténte előtt, bennem is, meg sokakban is, és az Egyesület választmányában is erős tiltakozás volt az érettségi idézítése miatt. Különösen akkor, amikor ugye. Egy nyilatkozatból, miniszterelnöki nyilatkozatból az derült ki, hogy május 3-án tetőzik a járvány, ami egyébként nem bizonyult igaznak, és május 4-én már az írásbeli érettségi van. Az előzetes hozzáállásomnak az volt a lényege, hogy, hogy ez az érettségi egy, egy felelőtlen, feláborító dolog így ezzel az időzítéssel, mert hát, mesterségesen teremtünk víruselosztó technikákat és víruselosztó gócokat. Itt főleg arra gondoltam, hogy a, hogy a gyerekek busszal, tehát tömegközlekedési eszközökkel, akár városiakkal, akár helyköziekkel utaznak, és, és, és ott találkoznak az iskolában egymással, is hazaviszik, öntudatlan vírus hordozóval, hordozóként a nagyszüleiknek, a családi környezetüknek a vírust, hiszen nem lehet tudni, hogy kifertőzött, ugye van a vírusnak egy, egy látens periódusa, a gyerekek azok gyakran, szinte észrevétlenül mennek át a betegségen. Tehát a járványügyi kérdések miatt nagyon problematikusnak tartottuk az érettségit, és soha nem fog kiderülni, hogy, hogy hány áldozata lesz ennek az érettséginek, hogy az érettségi felvételi rangsorlás miatt hány idős ember, hal meg. Uh, lehet, hogy nem nagyon sok, lehet, hogy nagyon sok nem fog kiderülni, mert ezt a statisztikák nem fogják kimutatni. A május negyedikei uh, időpont elhelyezés mellett mindenfajta gazdasági meggondolások, meg olyan járványügyi meggondolások is szólhatnak, amiket mi nem ismertünk, tehát uh, lehet, hogy a kormány azzal számolt, hogy miután most a uh, kijárási korlátozások az enyhítenek, hogy a gazdaság beindítása miatt valójában most a járvány amúgy is felívelő szakaszába jött, és hogyha ez így igaz, akkor júniusban még veszélyesebb lett volna az érettségi. Szerintem lehetett volna kreatívabb, differenciáltabb megoldásokat alkalmazni. Tehát például azt, hogy, hogy nem mindenkinek kellett volna érettségizni most, és akkor sokkal kevesebb ember mozdul egyszerre. Mert hogy Kevesebben jelentkeztek felvételire, nagyon sok egyetemen és karon bárkit fölvesznek, aki jelentkezik. Tehát azt gondolom, hogy csak annak kellett volna érettségézni a írásbelén, de ez javaslat is, millió javaslat keringet, akik olyan felsőoktatási intézménybe mennek, ahol feltétlenül, akik mennek felsőoktatási intézménybe, A méltánytalanságokat, igazságtalanságokat eredményez, de, de egy nem kicsi hányada az érettségizőknek érettségi nélkül is e, azt gondolom, hogy hogy meg lett volna, és, és kevesebb ember, kevesebb vírust hordozott volna. Még valami van, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős ellenállás bennem ez csökkent. A saját tanítványaim miatt, az ő véleményük miatt én teljesen meghökkentem, hogy mindenképpen és az én 12. -es osztályom minden tagja azt hiszem, Jó, ez az egyik fele. A másik fele az, hogy az kétségtelen, vagy legalábbis, hát akkor abban segíts, hogy jól mondom-e, hogy azok a nebulók, akiknek te a magyar tanára van, ott az összes tanuló felvételizik, és mindenki aztán egyetemre készül, földre. Pontosan így van, talán nem az ömere nagyon sokan, hogy, hogy nem reprezentatív az én mintám sem. Tehát ezek radmúltiban tanuló, Kivételesen motivált gyerekek, vagyis az, hogy ők föltétlenül írásbelizni akarnak, az nem kérdés. Valószínűleg nagyon sok iskolában, nagyon sok településen ennél sokkal kevesebb gyereknek volt fontos az, hogy most, most érettségizzen. Tehát, hogy ebből sem szabad általánosítani, de minden esetre engem személyesen elgondolkoztatott, hogy a gyerekeket mennyivel fontosabbnak tartják azt, hogy. Erről beszélgethetett. ilyen nagyon csalódott voltam, szinte depressziós két napig, hogy a gyerekeknek mennyire nincs szolidaritás érzéke, hogy mennyire nincs bennük társadalmi felelősség, és már magamat is hibáztattam. Tehát, hogy hogyan nem gondolják át azt, hogy hány nagyszülő életét veszélyeztetik, hogy önző -e. De aztán rájöttem, hogy rosszul gondolkozom, vagy részben rosszul, tehát, hogy hogy őnek itt természetesen csőlátások van ebben az új ügyben. Egész évben arra készültek, hogy érettségizzenek. És ezért nem, nem azokat a szempontokat mérlegelik, amelyeket én mérlegelek, és teljesen érthető. Tehát egy egész más lelki állapotban vannak. Elnézést csőlátás, szemben csillátása. Hát én a, én, én a, a, a félelmet a a betegség terjedésének felgyorsulása miatt, azt nem hinném csőlátásnak, meg azt gondolom, hogy nekem is valamennyire fontos az érettségi, bár biztos, hogy nem annyira fontos, mint gyereknek. Hát ők egyszer érettségiznek, én meg, szá meg százszor, Nem, ők érettségiznek, én érettségiztetnek. Igen, de mindenesetre aztán, aztán néhány nap alatt megértettem, hogy ez teljesen természetes. Ez, ez mikor volt nagyjából? Ez mikor volt nagyjából? Uh, hát úgy egy héttel az érettségi előtt, vagy tíz nappal. Akkor vetettem föl, uh, akkor kérdeztem meg. Tehát ezzel nem egyetlen egyszer beszélgettünk róla. Online. Uh, mert nem ez volt a dolgunk, hanem készültünk az érettségire ezerrel. Online. Online. Online. Én minden órámot megtartottam meg, mindenféléket csináltunk, még ilyen kanvaszos, uh, tehát uh, ilyen oktatási rendszeres, uh, Oké, okay. közelítsünk a jelen felé, nagyjából van még egy negyed úránk akkor beszéljek a feladatukról magukról. Nem csak meg... arról, hanem, hanem mindarról, ami előtte volt, beleértve, hogy tudtom, hogy te nem voltál bent, de tudtad, hogy milyen körülmények lesznek, vagy legalábbis készültél ebből, tehát még mielőtt leülnek a gyerekek, és elkezdik érni, ha elmondod, hogy hogyan viszonyulsz ahhoz a tárgyi környezethez, amely őket fogadta, és amely téged nem fogadott, mert te nem voltál ott, de attól függetlenül tisztában vagy vele, arról beszélsz, amiről szeretnél, Nél, amit fontosnak Jó, tehát engem, miután túl vagyok a hatvanon, az igazgatóm nem osztott be felügyelni, felügyelőtanának, noha ugye van az erőbb végül kiderőző érettségizosztának, egyébként ez nem csak nekem szólt, hanem a mi iskolánkban mentesítettek minden hatvan év fölött. Itt ez valószínűleg az országban nagyon sok iskolában nem volt lehetséges. <kül> tehát ennyiben magamat nem kellett féltenem. A, ö, ö, én amúgy, ha a gyerekeket féltem, itt tudatos manipuláció volt ez ezügyben a, a, a kormánypálti sajtóban, hogy, hogy a gyerekeket féltjük, nem a gyerekeket elsősorban én hordozónak tekintem, és ö, az időseket félteném az ő általuk esetleg hozott vírusokat. Na, de nem ez a lényeg. Tehát, hogy vannak ilyen, pi, ö, tehát, hogy rendesen és elővigyázatosan folytak ezek a fölvételik, tehát igyekeztek a gyerekeket az épület előtt, és az épületben távol tartani egymástól, erről majd beszélni fogok. Ugye fertőtlenítés volt, maszk volt, van akinek gumikesztyű is, viszonylag távol álltak, ültek egymástól. Na most ez a viszonylagosság ugye mindig kérdéses, a másik ügy meg az, hogy, hogy természetesen amikor írták az érettségit, akkor a többségük nem bírta fenntartani a, a maszkot, mert iszonyatosan kényelmetlen négy órán keresztül maszkban lenni, és gumikesztyűben se lehet rendesen írni. Tehát a teremben, ahol 6-8 gyerek volt, de tíz is lehetett hivatalosan, azért a gyerekek természetesen normálisan egymás felé lélegeztek, még akkor is, ha volt közöttük másfél méter. De egyébként én nem is ezt tartom, a, most megint, megint fertőzési szempontról beszélek, a, veszélye, a legveszélyesebbnek, hanem teljesen természetesen miután, 6-7 óta hát nem látták egymást, az iskola épületén kívül nagyon sok gyerek természetesen ölelkezett, szomjas volt a másik emberre, ott álltak az utcasarkon sokan dohányozva. Nem látták egymást hetek óta. Így van, tehát ha 6 hétig nem látja egymást sok 18 éves gyerek, teljesen kizárt azt elérni, hogy a nagy többségük ne menjen. Igen, is tájkosád nélkül 20 centi távolságban másikkal. Tehát, hogy az iskolám épületén belül lehet biztosítani a távolságot, az iskola épületén kívül nem lehet. Tehát a troli megállóban igenis egymással voltak, igenis a sarkon együtt cigiztek, aki cigizik, de aki nem cigizik, az is odállt. Tehát magyarul azt gondolom, hogy a szükséges árucserefordalom, vagy víruscsere megtörtént. Annak ellenére, hogy az iskola nagyon vigyázott, hogy épületén belül ne vegyen ilyen. De most igen, az egésznek nagyon különleges hangulata volt már a ballagás is előtte, ugye ilyen, ilyen kísértett ballagás volt, én nekem teljesen elfacsarodott a szívem, amikor láttam a, ezeket a digitális ballagásokat a saját iskolámban van készült filmeket, tehát amikor üres padokon és üres folyosókon pásztázott a kamera és, és gazdátlan érettségi vagy ballagási tarisznyákat mutatott. Szóval nagyon szép volt, nagyon megható volt, és ugyanakkor hát, hát borzongató. Na, ö, szóval egyébként azt kell mondom, hogy gördülékenyen zajlott le az érettségi. Ö, tulajdonképpen olyan nagyon nagy különbségettől eltekintve, ettől az idegességtől, az feszültségtől, ö, nem, picit furcsa, ö, körülményektől eltekintve, hát a feladatlapok azok olyanok voltak, amit szoktak lenni írni. Ugyanúgy kell az idő is ugyanannyi volt, ha most nem is 8-kor, hanem 9-kor kezdődött, és nem is 12-kor, hanem értelem nem 1-kor fejeződött be. A gyerekektől kaptam visszajelzéseket, hogy hogy sikerült, erről is tudnék mesélni, meg a feladatlapokról is szívesen mesélek, hogyha azt mondod, hogy mesélek. Persze. Jó. Na most a középszintű feladatlap az, az jó volt, kifejezetten, nem azt mondom, hogy hibátlan, a szövegértési feladat az egészen kitűnő volt, az érvelési feladat is kitűnő volt, hogy ez az érsport vagy tömegsport az egyiknek egyik mellett kellett érvelni, Szóval azt gondolom, hogy, hogy rendben volt. Aztán a novella, Fekete István Tolvágy című novella, ez szerintem nem remeknő enyhén szólva, de kiválóan elemezhető volt. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezt, a, ezt a gyerekkor elvesztéséről szóló novellát, ezt az országban mindenki tudta valamilyen szinten elemezni. Annyit hozzáteszek, hogy azért a, azért a feladatinstrukció az nagyon suta volt és, és affektált, mert az egyik eleme így szól, hogy térjen ki a novella motivum, motivuna, motivumainak, például kert, lopás és elbeszélői szerkezetének sajátosságára, szerepére a gyermeki világ elvesztésében. Egyrészt az az elbeszélői szerkezet ügyetlen szó, szóval van, aki úgy értette, hogy az elbeszélő szerkezete, ami nincs, de hát mindegy, ráadásul hát itt nagyon bastagon pirosan aláhúzom, hogyha valaki azt mondja, hogy az elbeszélő szerkezetnek a gyermeki világ elvesztésében van szerepe vagy a motivumoknak tudni nyilván a gyermeki világ elvesztésének kifejezésében, tehát egy poétikai fogalmat egy, egy folyamattal ügyesen elbeüljött, mert elbeszélői szerkezett szerepe a gyermeki világ elvesztésében az idétlen. De azt gondolom, hogy a gyerekeknek országszerte és a iskolámban is ez egy jó feladat volt. A másik feladat az ugye a kertben című Aranyvers és a Lélek lélekik című Tóth Árpád vers elemzése volt. Ezt sajnos kevesebben választották, miközben nagyon jó feladat, bár itt is az instrukció az picit elrémisztő, vagy részben az. Ugye nyilván itt a magányról, idegenségről kellett beszélni, és mind a kettőnek van egy szóláshelyzet helyzet van rajzolva a szóláshelyzet a jelenetkeret amit a vers helyzetnek szokás nevezni a tankönyvekben is itt az instrukcióban is <hört> ezzel nekem egyébként kifogásom van és ez egy fontos dolog és most nem is mondtam el másnak, nem nyilatkozom mindenke, nem nyilatkoztam a körülmények között mindenket hogy hogy ez egy nagyon szerencsétlen tendencia hogy a a képességeket, irodalomértelmezési kompetenciát mérő írásbeli érettségén, ott ismert vers is előfordul a kedvenc, azt szinte mindenki tanítja, a tankönyvekben benne van mindegyikben. Na most uh, uh, itt elvileg ismeretlen verset kéne elemeztetni, és az összehasonlító elemzésben is annak kéne szerepelnie. Tehát az érettségi jellegét rontja el, ez is ebből két baj van azon kívül, hogy, hogy akkor most azt számít, hogy mennyire emlékszik. Illetve a gyerekek azt hihetik, és ez nagyon rossz, hogy, hogy tudniuk kell, amit az adott versről annak idején tanultak. Tehát nálam például azért választották kevesen a gyerekek ezt az összehasonlító elemzést, és talán csak a legjobbak, de közönük is csak néhányan, mert, mert attól féltek, hogy, hogy tudniuk kell, amit x éve e, versről beszéltünk. Miközben ez képtelenség. E, és, e, és hát a tanár mondhatja, és én elfelejtettem mondani a gyereket, e, nem fogom számon kérni, amit, e, mit tudom, én három évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt e, vettünk. De ez akkor is riasztó, mert egy ilyet, e, ilyen érzést feltelt a gyerekben, hogy ú, ezt nekem pontosan tudni kéne. Szemben a novellával, ami biztos, hogy ismeretlen, ott tehát nem fél a gyerek attól, hogy ilyesmit számon kére tanár. És ez nagyon fontos, hogy a gyerekek nem ilyenkor ismételnek normális években, hanem az írásbeli és a szóbeli között van 15-20 nap, de mondj, és a tételeket, tehát a a konkrét ismereteket azokat az írásbeli után szokták átismételni. Tehát a kedvencimű versre a szóbelire szoktak fölkészülni, leegyszerűsítve a képletet. Tehát ez egy szerencsétlen dolog, és, és egyfajta hátra, tehát visszafordulása az érettségének egy korábban már általános gyakorlattól. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad a középszinti érettségi nelemzésre ismert verset adni, Pszichológiai hatása és az előbbi miatt, az előbbi aggodalom miatt, hogy mit kell. És ha nem adnom. közép szintű, nagyjából még 5 percünk van. Jó, az emelcintű érettség csíköszi, az hát szerintem problematikusabb volt, de hát tudni kell, hogy a, hogy a közép 68 ezer rend körülbelül írták meg az emelcintűk, meg 2000, tehát mindig egy kis töredék. A... Azért nem jó, hogy az emelt mindig lutri van, mert ezért nagyon kevesen választják. Mint ez előbb hallható is, hát csak kétezden. És nagyon megértem, ugyanis ennek a szélettségnek az első fele márai centrikus volt. Tehát a műveltségi teszt, hogy így mondjam, az mindig egy szerzőkeré épül, és ez nagyon kiszámíthatatlan. Most történetesen Márai köré, a Halotti Beszéd című verse köré. Na most a műveltségi teszt az számunkért olyan ismereteket is, amelyek, amelyek nincsenek benne a tankönyvekben, és nem tanulják a gyerekek. Szerintem ez felháborító. Tehát oké, okay, hogy emel cínt, de azért gondolom, hogy fizikából és kimiából sem lehet a tankönyvekben nem szereplő dolgokat is kérdezni. Konkrétan arról van szó, hogy Tompa Mihály nem anyag jelenleg. E, majd az újnak szerint az lesz, de most nem anyag, és fel kellett ismerni egy e, a Gólyai Félyéhoz e, utalást a márai reszben. E, ugyanígy márai sem úgy anyag, hogy kelljen tudni az iskolából, vagy a tankönyvekből egy diáknak, hogy márainak van egy fűres könyve. E, pedig erre is rákérdezett a, a szeladatsor. Szerintem ezt nem szabadna csinálni, hogy az érettségi vizsgának, akár az emelt szinten a tananyagban nem szereplő dolgokra kérdezünk. Ez nem egy általános műveltségi teszt, ahol a gyereknek a, az iskolán kívüli műveltsége is méretik. Ez, ez inkorrekt. A, a másik dolog, hogy a vers témája, a halotti beszéd témája miatt voltak nyelvtörténeti ismeretek. Na most a gyerekek erre nyilván nem készültek, hiszen, hiszen erre, erre megint a szóbelire készültek volna, nyelvtörténettételekre. És tartok tőle, hogy, hogy nem nézték át az ómagyar Mária síralmat, és annak, bacsátra szó a halotti beszédet, ugye az első teljes szövegemlékünket, és, és az azon tanult nyelvtörténeti ismereteket. Ráadásul a központi 12. tankönyv, az új generációs állami tankönyv sem tartalmazza azt, hogy az emdül az, az egy jövőidejű ige alak. Már pedig erre rákérdez a könyv. Tehát azt gondolom, hogy nem a könyv feladatsor. Tehát azt gondolom, hogy az ML az nem fel. Az más kérdés, hogy senkinek se fel, de akkor is. Tehát a középszintűvel ellentétben nekem súlyos fenntartásaim vannak az ML szemben. Nem mindenben, mert a szabolőrinc elemzés az rendben van, a márai elemzés egy része se rossz, és az, hogy Boldizsár Ildikónak egy a meséről szóló szövege kapcsán, arról kellett beszélni, hogy a, az érti olvasóvá nevelésben mi a szerepe a mesének, ez egy jó feladat. Tehát az emelkültőben is voltak jó dolgok, de nekem azt hiszem, hogy az osztályban összesen egy gyerek szintűzik az ő eredményről, meg nem tudok. És Mikor közé... kerülnek el a dolgozatok, vagy már elét kerültek? Nem, nem, Ugye nagy elővigyázatosság miatt én csütörtökön kapom a dolgozatokat, mert egy kollégám akkor hozza el nekem. De azt mondja, nagyjából tudom, hogy milyen arányban választották. Tehát az osztály döntő többsége, mondjuk 85%-a a novella választotta. Én nem erre bíztattam őket, de a mondott okok miatt és általában is itt szokott lenni, a gyerekek azt gondolják, hogy a novella az, az a könnyebb. Zárszó vagy epilógus? Hát megfogtál, én ezekben nem vagyok nagyon jó. Van-e olyan, ami még benned van, és el akarod mondani nagyjából egy percben? Nincs. Az van, hogy drukkolok, hogy ne okozzon bajt ez az érettség, de nem fogom tudni, hogy bajt okoz -e már, egészségügyi bajt. A másik dolog, hogy hát ezek a gyerekek biztos mindig emlékeznek a gyerekek az érettségére, mert azért ez mégiscsak egy ilyen e, nagy próba ért el, e, de erre az érettségére, ebben az évben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon emlékezni fognak, mert hogy milyen érettség még nem volt és remélhetőleg nem is látszik. És te is emlékezni fogsz? Hát én is emlékezni fogok, ez biztos. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is nagyon szépen köszönöm a megszólalási lehetőséget. Arató Lászlólt hallották, a Magyar Tanárok Egyesületének elnökét. Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselője van a vonalban. Pénteken beszélgettem a polgármester úrral, és mondtam neki, magam ajánlottam a fogadást, ha egyáltalán ajánlottam, nem emlékszem már rá, de én magamban mindenképpen ajánlottam fogadást, és egyelőre vesztésre állok, aminek egyszerre örülök, és azt nem mondom, hogy nem. Maga a fogadás azzal volt kapcsolatos, hogy vajon a Zuglói parkolási rendelet, amely olyan módon született, amit veszélyhelyzet idején egy polgármester megtett a képviselőtestület tagjaival konzultálva, majd nem közgyűlése meghozva a döntést, amely szinte szúról szóra azonos azzal, ami novemberben lett vonva, vagy visszavonták, hogy ez vajon mindazon sajtóorgánumoknak az érdeklődését felkelti-e, vagy azoknak a pártoknak az érdeklődését, amelyek és akik egyébként egy tízes skálán kilencesre voltak abban, hogy ez novemberben vissza lett volt, hogy ezek vajon előkerülnek e a héten? Péntekig van még idő, pénteken reggel 8kor fog beszélgetni Horváth Csabával. Ő azt mondta, hogy akkor sem volt jelentősége, és most sem, nem így fogalmazott, de ezt most én így fogalmaztam meg, vagy így foglaltam össze, akkor és most is mondta, hogy van média politizálás, de egy polgármester nem média politizál, hanem szakmai politizál, érdemben politizál, ez egy jó döntés, akkor is jó döntés volt kiáll mellette, mint ahogy egyébként azt megelőzően Szerdán, ezt ön is említette, és csak mondom, hogy péntek óta most ugye 2020. május 6-a szerda van, és 7 perc múlva lesz reggel 8 óra. Egyelőre úgy tűnik, hogy önnek és a polgármester úrnak volt, illetve van igaza. Hát igen, annyit módosítva, egy korrigálnék rajta, hogy ez nem egy rendelet módosítás volt, ami, amit elfogadott most végül a, a testület helyett a polgármester. Ez egy közvetszerzési eljárásnak a lezárása volt, ami egy éve húzódott már amit le kellett volna már tavaly nyáron zárni, aztán össze le kellett zárni, volna zárni, aztán le volna zárni novemberben, és aztán meg lett hosszabbítva április 30-áig a határidő, köszönhetően egyébként a nyertes pályázónak. Így aztán nem volt több lehetőség azon meditálni, hogy ezzel most mi történjen, tehát vagy lezárják, vagy nem. Ha lezárják, akkor megtörténik a gépbeszerzés, ha nem, akkor meg bírság lesz belőle, és nem tudni, hogy még mi fog történni, és egy biztos, hogy akkor nem lehetett volna tovább bővíteni a fizetőparkolást e, zuglóban. Én szerintem ez novemberben, amikor ebből e, média botrány olyan, tudom, illetve ez egy ilyen felfújt történet volt, valaki e, egyéni politikai érdekeket akart ebből egy kicsit megemelni, és, és egy teljesen ilyen viharabilibe című történet volt, akkor is mindenki tudta, aki ismerte a történetet, hogy e, ez nem arról szól, hogy bármilyen botrányos parkolást bővítenének a kerületben. Ez egy azt megelőző hosszú döntésorozatnak a lezárásáról volt tulajdonképpen csak szó. Jó, hát ebben részt vett a sajtó is. Köszönöm a kiavítást, sajnálom. Nem rendelet, hanem közbeszerzés. Köszönöm. Uh egyelőre, tehát még van nagyjából két nap, és elvesztem a magamban kötött fogadást. 300 zuglói családnak segítenek fertőtlenítő és tisztító szerekkel, és ez a segítőkészség, ez egyébként a zuglói szocialisták az illetőleg önhöz köthető. Hát így van, az elmúlt két hónapban nagyon sok fél módon próbáltunk segíteni azoknak az embereknek, akik, akik nehezebb körülmények között élnek, nehezebb helyzetbe kerültek itt a koronavírus járvány kapcsán csak áll. Ugye korábban, a, amikor indult a digitális távoktatás, akkor jó magam ajánlottam fel tableteket fiataloknak, gyerekeknek, hogy tudjanak tanulni. És ezt az elmúlt időben elég sok családszülő keresett minket meg azzal, hogy hát gondot okoz, hogy a családi költségvetésből nehéz kigazdálkodni a megnövekedett terheket a járvány a védekezés miatt több fertőtlenítőszert kell venni, mosogatószert, mosószert kell venni, tisztítószereket kell venni, és hát nincs mindenhol meg a feledete a családoknak, és ebben próbálunk most ezzel segíteni. Összeállítottunk egy csomagot, egy ilyen tisztasági csomagot, ebben ötféle tisztító, fertőtlenítőszert ö, raktunk, és még ráadásként kapnak egy háztartási gumikesztyűt is a traperításhoz tudják használni, most ezt ajánlottuk fel, lehetőségünk az mértőséges 300 zuglói családnak tudunk ezzel segíteni, 300 ilyen csomagot tudtunk összeállítani, és, és várom a jelentkezőket természetesen, hogy önkorenti képviselőink utána elvigyék személyesen hozzájuk az ezeket a, ezeket a csomagokat. A veszélyhelyzeti képviselőtestületi ülés, a virtuális közgyűlés az április 30-án volt, és ott egy emek közt döntöttek az egyszeri otthonápolási támogatás a koronavírus járvány miatt a kórházakból otthonukba bocsájtott betegek családjai számára. Ez mit mond? Hát ugye a, a, a kórházi ágyfelszabadítási program keretében nagyon sok család kénytelen volt a hozzátartozóját otthon továbbápolni és ezeknek a családoknak segít így az uglójónkormányzata azzal, hogy egy egyszerű támogatással megpróbálja ezeket a terheket valamennyire ledenni a vállokra, valamennyire segíteni, ebben valami meg könnyíteni, mert hát az érezés jelentős kiadást jelent azoknak a családoknak akiknek Ez most hozzátartozókat nem tudni, ez, ez kérelem alapján de Egyedi Egy, hát Mindenki, aki kérni fogja, szerintem hozzá fogja -e ez jutni, de, de, de kérelem alapján nem tudjuk, hogy hány ilyen család van. Jelezték vannak, azért is szerepelt is ez a a, a döntés ott a, a napi rendek között. Az, hogy hányan lesznek, hányan igénylik, azt, azt nem tudjuk megmondani, de aki igényli, az minden, mindenképpen meg fogja kapni ezt a támogatást. Május második felében fogja Varga Mihály a parlament elé a módosított költségvetést. Ennek analógiájaképpen mit kell, vagy mit lehet tudni zugló módosított, vagy módosuló költségvetéséről? Hát... Luglóban is módosítani kell természetesen, mint mindenhol máshol, hisz a, a kormányzati intézkedések hatására ugye jelentősen lecsökken a, a kerületnek a bevétele, a, a adótól, az elvon gépjármadótól, az ipari zövesödő csökkenéséig, az idegenforgalmi adó és egyebek, amik terhelik a kerületet, és hát ugye arról nem is beszélve, hogy jelentősen megnőtt a védekezéssel kapcsolatos kiadások oldala is. Így aztán egyik oldal a bevétel csökkent, a másik oldalon nőttek azok a nem bárt kiadások, amik nem voltak tervezve, ezért így megborul a költségvetés. Úgyhogy folyamatosan nézzük, hogy uh, amikor eljön az a pillanat, hogy ezt át kell majd számolni, mi az, ami a, a kiadási oldalon csökkenthető lesz, és van-e olyan tétel esetleg, amit a, a bevételi oldalon, uh, amivel eddig nem kalkulált a kerület, nem kalkuláltunk, nem számoltunk, esetleg figyelembe lehet venni és ezzel valamilyen módon kiegyensúlyozni, egyensúlyt teremteni. De az egész biztos, hogy nem csak Zugló, hanem az ország önkormányzata ez a nagy része nagyon nehéz helyzetbe került. Próbálunk túlélni, és azokat a feladatokat, amiket vállaltunk, vállalta zugló önkormányzat, azt mindenképpen teljesíteni. Végül, de nem utolsó sorban a Zuglav révén írt a 24.hu szintén a május 1-i ünnep környékén egy összeállítást azzal kapcsolatban, hogy milyen házak tűnnének el a Bosnyák tér átalakítása okán, és hogy ezek feltétlenül be kell, hogy következzenek, mert hogy ezeknek egyébként milyen építészet történeti értékeik vannak, és itt felsorolja a Tököli út és a Nagy-Lajos Király útja kereszteződésében körforgalommal változó városrésztek azokat az ingatlanjait, ahol egyébként annak idején még úgy adták el a telkeket, hogy az bontási kötelezettséggel is együtt járt. Hát igen, ugye ez, ez egy régi történet, és ugye mindig amikor valami fejlődik, az valamiféle rombolás vagy, vagy, vagy bontással is együtt jár, hisz ahhoz, hogy valahol épüljön valami új, az ott levő meglévőt fel kell lázni, különösen akkor, hogyha mondjuk az olyan állapotban van, hogy annak helyreállítása, újkor, új, használt bozotala, az jelentős töltségekkel, ráforításakkal járni, és mondjuk az önkormányzat azt nem tudja megtenni. Ha valaki arra jár a környéken, a bosnyák és ránéz erre a sarokra, erre az épület és az, az, az valami borzadalmat lát most, tehát az megérett arra, hogy mindenképpen, hogyha lesz egy új városközpontuk és elindul ez a fejlesztés, akkor megérett ez a sarok is arra, hogy mindenképpen valamiféle változás történjen, megújulás történjen és valami fejlődés történjen ezen a részen. Nem lehet mindenhol konzerválni azt, azt, ami, azt a lepusztult állapotot és az az épület, az az a sorok, az egy, az egy pont olyan, hát ez az egy zugl az egyik az egy legforgalmasabb pere a, a, a templommal szembe. Én, én nem tudom, hogy én értem, hogy vannak érzelmi okok, ami ragaszkodunk épületekhez, de ezeknek az épületeknek annyira rossz a műszaki állapota, és annyira rossz állapotban van az, az, a, az a tömb is, hogy azt mindenképpen fel kell újítani, meg kell újítani, és a, a városhoz illő, valamilyen beépítést kell oda, és azért is lett kiírva annak idején ugye a pályázat, hogy bontási kötelezettséggel, hogy nehogy az legyen, hogy itt valami toldás majd lesz valami, és valami, valaki úgy gondolja ingatlan spekuláció kezdve megvesz, és akkor majd valamit ott csinálgat vele. Több helyen van ilyen, amit úgy írtunk ki pályázatra az elmúlt években, hogy bontási kötelezettségekkel, mert olyan, olyan szintű lepusztult épületek vannak rajta, hogy nem érdemes felújítani, és inkább egy korszerű új épületet kell oda, annak a helyére építeni. Mondom még ez és azért is fontos ez, mert valószínű, hogy talán idén elindul az Uglóváros Központ projekt, elindul a megvalósítás útján, és akkor azért a, a, a, az a a együtt... Talán az a ebben az esetben mennyire tűnik biztosnak? Hát, hogy itt a járvány minden megakasztott egy kicsit, reméljük, hogy annyira nem tudtam megakasztani. Ott jó ütemben haladunk, volt már egy szabályozási termódosítás, amit elfogadott a testület most ahhoz kapcsolódóan volt egy telepőzés-rendezési szervezés, amit megkötött már a, a beruházóval. Most éppen egy ahhoz szükséges ingetlancsere van folyamatban a fővárossal, ami megalapozza a, a, a tervezésnek a, a létjogosultságát. utána. Ugye vannak már előzetes tervek utána, ezeket lehet véglegesíteni. Ugye folyamatos a kapcsolat a fejlesztővel beruházóval, és megértette, hogy a kerületnek, az ottél embereknek az az érdeke, hogy nem csupán egy, egy város központban egy, egy bevásárló központ épül, hanem egy, egy igazi város központ, egy nagy főtérrel, egy új vásárcsarnokkal, egy egészségügyi szolgáltatóval, egy új városházával, egy, egy korszerű közügyövőzási központja lesz zuglónak, ami, ami, ami nem volt eddig, hát egyetlen olyan kerület, aminek nincs egy igazi főtere, és hát a, a zuglóiban zuglóiba, élő embereknek régi vágya, régi álma az, hogy hogy legyen ez is, és ha, ha minden jól alakul, akkor mondom ebben az évben lehet építés, engedés, aztán jövőre elindulhat ennek a megvalósítása, és akkor büszkén tudunk erről is majd beszélni, hogy a Budapest legnagyobb fejlesztése lesz egyébként, hogy ez, ez megkezdődik, ekkora most nincs folyamatban, és, és nagyon reméljük, hogy egy nagyon szép új városközpont jön majd létre. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, allás, viszont köszönöm hallásra! Szépen. Önök Túl Csabát hallották Zugló Országgyűlési képviselőjét. Újhely István van a vonalban Európa Uniós képviselő Jó reggelt, kívánok! Tén MSP ez arra vonatkozik, hogy Tóth Csaba is az MSZP-t képviseli, vagy képviselte. Először is elnézést kérek a tegnapi Malőrért, ez az én hibám volt. Ott a Facebook oldaladon is magamra vállaltam a felelősséget, arról volt, hogy tegnap 8 és 10, már 8-10 és 8-30 között beszélgetünk a mentséget fel tudnék hozni, de azzal is csak az időt húznám, nem akarom húzni, a mentségek egyébként sem mentenének ki, elnézést, ezért a malőről igyekszem, hogy többet ilyenek feloljön Oké, a rendben van, csak akkor is ezt szükségesnek köszönöm, találtam elmondani néhány nappal ezelőtt, talán május 1-én egy relatíve kevésbé hallgatott időpontban beszélgettünk az Európai Egészségügyi Minimumszolgáltatásról, amely a te szellemi terméked lenne, és amely koronavírus járvány idején egy akcelerált hagyjátláni jelző szerkezet van terv, ami arról szól, vagy szólna, hogy az Európai Unióban hogyan lenne koordináltan egészségpolitika úgy, hogy közben maga az egészségpolitika tagállami hatáskör, tehát e, e, itt új e, mértékegységeket, új attribútumokat kellene létrehozni, amelyhez talán most kedvező körülmények vannak vírus járvány idején, és ezt a minimum szolgáltatást e, szálaznánk e, szét. E, kezdjük el milyen, milyen alapzatra épül el? Mi épülne ez? Mi az, ami most van, és ami egyébként megtartandó? Kezdjük a legelejéről. Az egészségügy szervezése, finanszírozása teljes egészében tagállami kormányzati hatáskör. Tehát az Európai Unió alapszerződésében utoljára egyébként Liszabonban történt egy apró kis módosulás, mert Lisszabonban már sikerült kimondatni azt, hogy valamilyen magasabb szintű emberi egészségvédelem szükséges az Európai Unióban, de a tagállamok kormányait öntik el, hogy mennyit fordítanak a közös javainkból, és hogyan szervezik az egészségügyet. Ez most különösen egy járvány időszakában kiütközik, hogy milyen elképesztő különbségek alakultak ki, a különböző tagállamok között, és akkor hagyj kezdjem egy pozitív példával, jó? csak azért nem mindig szígyjuk a magyar egészségügyi intézményrendszer állapotát. Például az a helyzet, ami a különböző védőoltások kapcsán a magyar védőoltásrendszert jellemzi, az sokkal fejlettebb és sokkal szélesebb kötelező védőoltást biztosító rendszer, mint mondjuk Olaszországban. Egyes szakemberek szerint egyébként ennek köszönhető talán, hogy Magyarországon reméljük így is marad, de mintha nem lenne ugyanaz az állapot, mint Olaszországban, vagy Spanyolországban. Szóval például szeretnénk azt is, hogy a védőoltások rendszerében az Európai Unióban egységes legyen, hiszen akkor, amikor a munkaerő, a tőke, az emberek szabadon mozoghatnak, nincsenek határok, ide költözöl, oda költözöl, itt válasz munkát, ott válasz munkát, ide jársz iskolába, oda iskolába, és közben pedig teljesen különböző egészségügyi rendszerek vannak, ez elfogadhatatlan szerintem a jövőre nézve. Tehát az alapkindulók, ott, és itt egy tételmondatom, az Európai Unióban minden embernek megkülönböztetés nélkül és számottevő fizetési kötelezettség nélkül jár a megelőző, a gyógyító, a rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásnál. Ebből indulunk ki, ezt szeretném megteremteni. Ugye a kiinduló pontokat a te dolgozatotban szerepelnek, itt konkrétan szerepel benne talán öt, úgyhogy jól számolom, ugye, hogy számos egészségügyi rendszer nincs kellőképpen felkészülve a gyorsan előregedő igények kielégítésére, a szegénység minden formájának felszámolása, ez a második súlyosbódó éghajlatváltozás, ez a harmadik globális tudatosságot kell növelni, ez a negyedik, és 2030-ig tartó időszakra egészségügyi minimális Szolgáltatás teljesítésének monitorozását tartanád szükségesnek. Hú, ezek most elég elvont kifejezések voltak, de akkor menjünk a talajára. De ez egy hosszabb dolgozat, és nyilván a sok-sok oldalból az, amit ilyenkor a rádió hallgatónak vagy TV nézőnek érdemes, amire érdemes felkapni a fejét, hogy szeretnénk egységesíteni például a daganatos betegségekkel kapcsolatos protokolt az európai tagországokban, mert elképesztő különbözőségek vannak. Szeretnénk meghatározni, hogy mondjuk egy millió lakosra mennyi CT gép és mennyi MRI készülékkel, hogy jusson az Európai Unión belül, mert az elfogadhatatlan, hogy mondjuk Berlinben, vagy éppen Délbékésben, mekkora íges, kötelező számítási móddal mutatná minden tagállam, hogy a kórházi fertőzések miképpen alakulnak az országukban. Érdemes tudni e, sajnálkozni azon, vagy megtöbbenni, hogy Magyarország teljesítette. hogy a mentőszolgálatoknak kötelezően az Európai Unió egészében legyen egy riasztáshoz a 15 percen belüli helyszíne érkezési kötelezettsége, és mondjuk a központi várólistáknál is szeretnénk egy uniós minimum kötelezettséget, vannak, de talán ami a legjobban jellemzi azt, hogy mi miről beszélünk, hogy szeretnénk kötelezővé tenni azt a minimális költségvetési hozzájárulást, amit rákölt egy kormányzat, egy állam, a saját tagállami polgárainak egészségügyi ellátására. Magyarországon ez most mindösszesen 6,6% 1997 óta nem volt ilyen kevés, gondoljuk el. Tehát amikor azt látjuk, hogy valami hiányzik az egészségügyből, az nem véletlen de nincs benne pénzforrás hiányos. Ez a 6,6 ez úgy értékelhető igazán, -e, hogyha hozzáteszem, hogy az Európai Uniós átlag az 10,5 most az átlagban ott vannak a legnagyobb. Mit gondolsz arról, mi ez egy oldalkérdés, hogy a Varga Mihály által napokon belül beterjesztendő módosított költségvetés vajon mennyiben tekint másféleképpen az egészségügyre a koronavírus járvány kapcsán, mint az ezt megelőző költségvetés? Hát kényszerűen egészen biztos, hogy máskét fokát tekinteni, hiszen a már eleve a mostani időszakban a időarányosan többet költött a magyar kormányzat a kórházaink egészségügyünk finanszírozására, mint, mint máskor, gondoljunk csak például a beszerzésekre, tehát olyan egészségügyi Jó, ez egy oldalú dolog, tehát ez, ez, ez valójában egy bizonyos területen hihetetlen eh, gazdagodást, ha ez egy megfelelő szó, eh, eredményezett a kórházak életében, de a, a, az átlagos eh, fejlődése ezeknek a, a különmüket tekintve, a különböző osztályoknak a fejlesztése, ez differenciáltan nem történt. Meg. Az, most hogy hány lélegeztetőgépet szereztek be, és hogy hány, van, hány géphez szükséges facilitást hoztak létre? Hány konténerkórház jött létre, mind ez sajátságosan áll szembe azzal a bejelentéssel, mely szerint, ha X évig valamilyen kórházi helységet nem festettek ki, akkor azokat ki kellett volna festeni. De pontosan így van, ahogy ahogy, ahogy mondja, hogy mondod. De ráadásul nem látjuk azokat a tartós kötelezettségvállalásokat, amelyek szerintem nélkülözhetetlenek, összetetlenek a magyar egészségügy szempontjából. Tehát az például, hogy jelentős béremelés legyen az egészségügyben azért, hogy ne vándoroljanak el, vagy ne hagyják ott a szakmát az ápolók, a szakápolók, az, az egészségügyi dolgozók, az orvosok, ez elképesztően fontos, és ilyen kötelezettségvállást nem látok egyről nem hallok. Bízunk benne, hogy lesz. Gondoljon csak bele a tévénéző rádió hallgató, hogy 25 ezer szakápoló hiányzik a magyar egészségügyből, mondja ezt a szakápolói kamara, és mintegy 7 ezer orvos vándorolt el az országból az elmúlt egy évtizedben. Magyarországon ezer lakosra mindössze 6 szakember, egészségügyi szakember ápoló jut, miközben Németországban ez 15. Hát olyan különbségek alakultak ki, amelyek, hogyha nem nyitják meg a pénzcsapokat a kormányzatban, akkor nem orvosolhatóak. Egy -egy Ugye, amit te kitaláltál, kifedésen... az alapvetően azzal van összefüggésben, hogy vajon más is felfedezi-e nem a spanyol viaszt, hanem azt, amire szerint szükség van, vagy pedig más, más prioritásokat tekint fontosnak e ez alkalmat ad arra, hogy egyet visszalépjünk, vagy előrelépjünk annak függvényében, hogy ki hogyan néz rá, megemlítve ismét, csak felsorolás szerűen azt az öt alapelvet, amit az egészségügyi minimumszolgáltatás kapcsán felsoroltál. Ezek a következőek a fizikai és mentális egészséghez való jog, mint emberi alapvető jog, az egészség az, ember, az emberi jog és az emberi méltóság védelme, az, hogy minden ember megkülönböztetés nélkül számot -ebbű fizetési kötelezettség nélkül hozzáférhet a szükséges megelőző gyógyító, rehabilitációs és palliatív egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint az alapvető, biztonságos, megfizethető, hatékony és minőségi gyógyszerek nemzeti szinten meghatározott készletéhez. Negyedszer, hogy hozzáértő egészségügyi munkaerőre van szükség, amelyet megfelelő infrastruktúra és jogszabályi keretek, valamint megfelelő finanszírozást támogat. végül. Ötötször, de nem utolsó sorban, hogy az Európai Uniónak biztosítania kell az emberek egészségének védelmét és az uniós országokkal együtt azon kell munkálkodnia, hogy javítsa a közegészségügy helyzetét, csökkentse a megbetegedések számát, valami szüntesse meg a testi és szellemi egészséget fenyegető veszélyforrásokat. No, hát ezek szép mondatok, igen, de akkor nézzük, hogy mi történt és mi történik. Akkor, amikor, el, amikor most a második ciklusomat kezdtem az Európai Parlamentben, akkor mentem át az úgynevezett NV Bizottságba, ez környezetvédelemben és az egészségügy, a közegészségügyel foglalkozó bizottság. Itt kezdtem el ezt a programot uh, írni, népszerűsíteni. Nem én magam gépeltem be, hiszen nem értek hozzá, nem vagyok egészségügyi szakember, még akkor sem, hogyha az egész életem valahol az egészségügy környékén zajlott édesanyám, édesapám orvos, uh, ott laktunk, kórházi szolgálati lakásban, másról sem szólt az egész fiatalkorom, gyerekkorom, mint az egészségügy külső-belső megismeréséről, de ezzel együtt nem a szakember. A Magyar Orvosi Kamarától kezdve számtalan neves magyar szakember és szervezet, szakmai szervezet véleményezte a programot, mielőtt ki mertem állni vele a nemzetközi térbe. Azóta kapcsolatban vagyunk az európai szakmai szervezetekkel, és most már az Európai Szakbizottság is foglalkozik a javaslatommal. Olyannyira, hogy első pontban most sok parlamenti képviselővel közösen fordultam, levélben az Európai Unió vezetőihez, a bizottság és a tanács vezetőihez, hogy elsőként most növeljük meg az egészségügyi, büdzsét az Európai Unió büdzséjében, elképesztő száma, amit mondok, talán pénteken is említettem, a hét éves, tehát összesen egy hét évre az Európai Unió mindössze 450 millió eurós egészségügyi büdzsét tart fenn. Hát ebből is látték, hogy ez csak a, a kicsit foglalkozók az egészségügyel nagyságrendben, egyébként a tagállamok majd elvégzik, amit kell. Bebizonyosodott, mi magyarok különösen tudjuk hogy nem szabad csupán tagállami, kormányzati hatáskörben hagyni az egészségügy szervezését. Úgyhogy most tartunk abban a fázisban, hogy megpróbáljuk azokat a minimum pontokat előírni, amit a jobbat bárki, vagy többet bárki biztosíthat. De ezeket viszont, a, amiket ön felsorolt, amiket én említettem, kihagytunk egy nagyon fontosat, mondjuk például azt, hogy ha valaki belép egy kórházi egészségügyi intézménybe, akkor mi az a kötelező e, szolgáltatási minőség mondjuk, infrastrukturális minőség e, vizes blokkban, étkezésben, e, ami Magyarországon tragikus körülményeket ad, de máshol egyébként ez normális. E, ez ilyeneket is beleírtuk, és most azt várjuk, hogy ebből egy olyan. Európai közös program legyen. Nem egy-két év alatt, sajnos azt kell mondja, ennek, ez a ciklus biztos, hogy kell, hogy valami megvalósuljon belőle, de hogy 5-10 éven belül az Európai Unió azt mondhassa, hogy létrehozott egy egészségügyi minimum elvárást, csomagot minden egyes európai polgár érdekében. Azt kérdezem a hallgatóktól, nézőktől, hogy ezügyben van a -e kérdésük új hely Istvánhoz? Más ügyben nem, kizárólag ebben a témakörben, amennyiben igen, akkor tegyék fel 061 0877 amennyiben pedig ilyen nincs, abban az esetben elköszönök a képviselő úrtól, 0618770877 0877 először, 0618770877 0877 másodszor közben annyit hagyd mondjak, hogy uh, miután én a saját Facebook profilomon, a Dr. Ugyhésnál Facebook profilom hivatalosan, hivatalosan folyamatosan uh, nyilvánosságra hozom az újabb és újabb pontokat, uh, segítséget kérek az ügyben, véleményt kérek ebben az ügyben, megtisztelnem, hogyha bekövetik ezt a Facebook profilt és véleményét is segítik ezt a munkát. Ugyanitt található természetesen a az a petíció is, amit most a kollégákkal összeraktunk, ami a magyar egész, részben a magyar egészségügyi is szól, mint az MSP indított mostani petíciót. Ennek, ebben az első pontja a magyar egészségügyi rendétele és tartós finanszírozásának és körülményének biztosítása. Nem volt kérdés, köszönöm a rendelkezésre állás, és még egyszer előzett a tegnapért. Szép napot. Viszont kívánom új helyi Istvánt hallották. 061-877-0877 bármilyen témában. Holnap reggel 418 után Niedermüller Péter 318-kor Füries Balázs 49 kor Györgyevics Benetek Énteken, minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 4 8 után Navracsis Tibor 8-tól Horváth Csaba, fél 9-től Tamás. Szombaton civilapályán, vasárnap-vasárnap. Gyüregöt. reggat! Mit kéne tennem? Nulla hat egy, ma, 2020. május án szerdán, hét perccel kilenc után. Jöreged! Jó reggelt kívánok! Bészkőviti Barni vagyok. Tegnap a Kékolya utcába vittem egy beteget, kísértem el, és egy telefonbeszélgetésnek voltam szemtanúja, miután mi kísérők csak az utcán várakozhattunk. És ott egy apafia beszélgetett a bentlévő, kórházban bent lévő doktornővel, aki operálta a feleségét, hogy mostanáig ősiesen ápolta a feleségét, de most már nem tud vele mit kezdeni, két napja nem kommunikál, nem eszik, nem hiszik. És könyörgött a doktornőnek, hogy vegye be a kórházba, itt van kint a mentőbe egyébként a felesége. Hát elutasításban volt része, amint a telefonbeszélgetésnél hallottam és utána kapott sms be még ajánlatot, hogy esetleg hol próbálja meg, hogy hol tudja a betegét elhelyezni. Hát olyan szíves szorító volt hallgatni, hogy, hogy mit lehet kezdeni ilyenkor, már egy kétségbe esett sokáig Én csak azt szelet. tudom önnek mondani, hogy azt lehet kezdeni, hogy ez a műsor kizárólag olyan emberek telefonját várja, akik a saját esetüket mondják el. Az, hogy ön elcsípett egy ilyen történetet, őszintén mm. sajnálom, de a műsor ezekkel érdemben egyébként se tudna foglalkozni és csak kizárólag közvetlen tapasztalati úton szerzett élményeket dolgozom fel hallgatók és nézők segítségével. Ez az én felelősségem, ez az én vállalásom alatta meghallgatom és Orbán Viktort idézve osz jó napot! Van egy olyan felelősségvállalása a Kejfei Ancsinak veszélyhelyzet idején, amire büszke nem vagyok, de a veszélyhelyzet elmúltával nem szeretném szégyelni azt, hogy mit tettem veszélyhelyzet alatt. 061-877-0877 édes javanyám. Öt perc Vitezi Dávid válaszol arra a kérdésre, hogy az éves matricát ugye, megvettem, és nem Ezt a kérdést kérdés, nem tudtam év... feltenni Vitezi Dávidnak, mert Vitezi Dávidot az tegnapi szereplése alól felmentették, holnap Fülies Balástól megpróbálom megkérdezni. És a horgászengedély, ugyanez a 65 év. A horgászengedély, éves... köszönöm szépen, az nem fog szerepelni. De tudja, amit lehet, hogy megkérdezem, hogy a horgász engedélye mi a helyzet? Tegnap kaptam felvilágosítást mélyhűtő le kapcsán, Pálinkás Szücsről, ezer éve nem hívott. Egy műsor, amely el akarja választani a fontos a fontos talantól, majd belezuálok a kétségbe, hogy lehetséges, hogy rosszul választottam el egész életemben. És a hangsúly valahol ott van a mély ütő és a kegyeleti joga között. Mármint, hogy nem mi fagyasztunk zsemlét. 061877-0877. Fel is írom azt, amit ön mondott. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Beszélhetek? Jó reggelt! Azt szeretném mondani két dolog az egészségügyel kapcsolatban, hogy egy szociális otthonban dolgoztam, és egészségügyi szolgálatba takarítottam, aztán kiadták a takarítást alvállalkozónak, és addig, még az egészségügy kereteim belül dolgoztam, mint takarító, még szociális díjat is kaptam a zápolónőkkel, és amikor kiadták a Takarítást külsős vállalkozónak Akkor abban a pillanatban Még Emberszámba se vettek Pedig ugyanott dolgoztam A másik dolog pedig az, hogy Egy Egy otthonban egy... Köszönöm szépen Jó reggelt! Jó reggelt, szia! Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye a Kalipszó idején kifejtett munkásságáról, és. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én Varga Márta vagyok, és szeretném megkérdezni, hogy amíg a... True. Mm -hmm. mm -hmm. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én vagyok Varga Márta, az előbb telefonáltam, csak megszakadt és Szeretném azt kérdezni, hogy amíg a veszélyhelyzet tart, csak addig lesz ez, hogy konstans ö, ö, betel, vagy ö, beszélgető partnerei vannak, tehát az országgyűlési képviselő, polgármesterek, stb., vagy netán ez változni fog? Hát ez egy húsz éve létező műsor. Ön ennek az utolsó pár hetébe kapcsolódott bele. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én Sarkány Terenc vagyok. A szeretnék egy tévát Most mire várunk? Haló. Azt kérdezem, hogy mire várunk? Szeretnék egy témát felvetni. Ezt most már harmadszor mondja, uram, de nem veti föl. Én szeretném mondani, hogy ön szeretem Urbán Viktort. Az én... Mi a duran ez egy relatíve költői kérdés, aminek nem sok értelme, mert költői kérdés van, meg nem költői kérdés van, relatíve költői kérdés, olyan nincs. De most én mégis megkíséreltem föltenni egyet. tudják, hogy én milyen előszeretettel tudok nyögni. Lehet? Dronelli Péter van benne a vonalban. Onnan fog kijönni. Szia Péter! Azt kérdezem tőled, hogy az, ami most van a gazdaságban, nálunk, Európában, a világban, az mennyire rögtönzés, és mennyire nem? Hát ugye a az mindig rögtönzés. Ez mindig az adott helyzete. Próbálnak reagálni a szereplők, ebben az esetben különösen. Mennyiben hasonlítanak a diagnózisok? Mármint, hogy ő, a, akik, akik próbálják érmezni a helyzetet, azok mennyire egyformán vélekednek? <tos> Igen, de ezt én összekötném azzal, hogy egyben lehetőségük is van hozzányúlni a gazdasághoz, tehát nem elméleti emberekről beszélek, hanem olyan elméleti emberekről legfeljebb, vagy igen, és viszont kívánom, akiknek egyébként közvetlen ráhatások is van arra, hogy végül is az adott ország hogyan cselekszik. Tehát maga a diagnózis, mennyiben azonos és mennyiben különböző adnak függvényében, hogy egy fejlett vagy fejletlen országról beszélünk, hogy Afrikáról beszélünk, vagy Ázsiáról, az Egyesült Államokról beszélünk, vagy Európáról, Hollandiáról beszélünk, vagy Magyarországról. Ö, amennyire látom. Mindenki minden, mindenre értem is Amennyire látom, vannak különbségek. Ö, úgy például a Brazíliában az elnök azt gondolja, hogy ez egyáltalán nem egy komoly dolog e, inkább va, de alapvetően az hogy, az, hogy ez a vírus ez létezik és ezzel, ezzel kell valamit csinálni Ebben van Úgy az, hogy mit és hogyan, az nincs Tehát, hogy az, látjuk, hogy az Egyesült Államokban nem csak az elnök részéről, hanem mások részéről is van egy nagyon erős indítatás, hogy oké okay, itt van, de így viszont nem tudunk élni tehát mindig jobb, hogyha próbálunk visszatérni a normálisba, mert egyébként így mindenkinek rossz. Ugye ez az egyik elképzelés. De ugye van Európában egy kicsit komolyabb korlátozás, és úgy veszem észre, hogy Európában egyenlőre, egyenlőre még a társadalom jobban együtt tud élni. És ugye van, amennyire én látom, egy kicsit különböző svéd út, amelyik amelyik sokkal elősebben az önkorlátozásra épít, ami egyébként jól működik abban az értelemben, hogy téve korlátozzák az emberek, és hagyja, hogy valamilyen szinten a társadalom saját maga szabályozza ezeket a dolgokat, úgy, hogy közben felhívják a figyelmüket az ezzel kapcsolatos veszélyekre és kockázatokra. Ugye Svédországban az operatív törzs tájékoztatója az nem tiszteknek, meg rendőröknek, meg politikusoknak a tájékoztatója, áll, hanem, hanem orvosoknak és egyéb szakembereknek a tájékoztatójából, tehát egy más szókosú kommunikáció van a társadalom felé. Képeket láttatok, mert talán arra vagyok képes, van egy piros gomb, amit ha megnyomsz, akkor leáll az üzem, leáll az üzem, leáll a termelés, lehet látni, hogy lelassul a futószalag, megállnak rajta a termékek, a dolgozók hazamennek, otthon maradnak, otthonukból x méterre mehetnek el annak függvényében, hogy éppen hol készül a film, fogyasztási szokásaik alapvetően megváltoznak, alapvetően élelmiszert szereznek be, alapvetően nem mozdulnak ki, telefonálnak és tévét néznek, és közben várják a híreket, hogy mikor nyomják meg ismét a piros gombot, amikor elindulnak a futószalagok, amikor elhagyják az otthonukat, amikor már nem csak élelmiszereket vásárolnak. De ez két olyan kép, amely egyébként két. Um, tehát amelyik között vannak még fázisképek, amely fázisképekben az van, hogy közben, miközben benyomod a piros gombot, a futószalagok leállnak, de van olyan futószalag, ami működik, mert például közszolgáltatások vannak, víz van, áram van, bankszolgáltatások vannak, az internet működik, bele gondolni is, hát nem tudom, hogy szörnyű-e, vagy mi erre a jelzőszerkezet, szerkezet, hogy mi lenne egy olyan világban, ahol nincs internet. Tudod-e láttatni azt a képet, vagy tudod-e láttatni azt a filmet, vagy tudod-e jobban láttatni azt a filmet, amit én itt most valakinek be akartam mutatni, aki még nem született meg, vagy aki már meghalt, és aki soha büdös életben olyan szituációban nem került, mint te meg én. Hát annyiban árnyalnám, hogy ilyen piros gombból sok van, és nem feltétlenül az nyomogatja, aki mondjuk a testőnököd. Tehát, hogy az is lehet, hogy te mindenki, mindenki szeretné, hogyha működne. Hát rendesen mindenkinek de... van a saját piros gombja, erre mondtam neked azt, hogy ezek fázisképek? Ö, igen, de mondjuk van olyan, van olyan mondjuk azt, hogy nevezünk nincs, hogy gyár, ahol nincs piros gomb, csak egyszerűen nem jön a rendelés, és nem tudja eladni. És ezért, ezért áll, csak megy, megy, megy, megy, megy, és csak torlódnak fel a, a lejátszott tudja -e ez a gyár, hogy ott mi történik, hiszen ilyen gyárakról nap mint nap lehet hallani, és az emberben ott van a kétség, hogy megnevezze őket, vagy sem, hiszen én ide bejövök, dolgozom, fizetést kapok, vagy nem fizetést kapok, mert vállalkozó vagyok, lényegtelen, ugyanakkor hall az ember nagy üzemekről, amelyek változatlanul termelnek, miközben nincs megrendelési állományuk, a szakszervezeti vezető arról beszél, hogy nonszensz, hogy a dolgozók nem kapnak fizetést, miközben a váll azt mondja, hogy minden erővel azonban, hogy a hú közepére legyen fizetés, de fogalma sincs a vállatvezetésnek, hogy mi lesz a következő hónapban, mert a termelés tovább folytatódik, miközben megrendelési állomány nincs. Közben kiderül, hogy az állammal is felvették a kapcsolatot, hogy mi a jó, <coughs> lehetne csinálni ezzel a helyzettel, amire az állam azt mondta, hogy de hát ő meghozta a rendelkezéseket, ez az üzem miért nem talált köztük olyat, ami neki jó. És akkor azon gondolkodom, hogy ennek az üzemnek a tulajdonosa, a vezetése, a dolgozói, hogy nekem egyébként bele kéne tudnom helyezkedni az ő helyzetükbe, és ha igen, akkor valójában mire jutok? Nem az a fontos, hogy mi van, az a fontos, hogy mi lesz. És ebből a szempontból ebben a kérdésben nagyon-nagyon megosztó a vélemények. Nyilvánvalóan nem is egyforma választ lehet adni áldozatoktól függetlenül. Tehát egy, egy turizmus az, az valószínű, ide idejébben jó, de én a Dunai vasműről beszéltem. Uh, az összes többinél pedig, vagy nagyon sok helyen, nagyon sok esetben, meg, meg, meg, meg óriási kérdés, tehát nagyon-nagyon bizonytalanság. Ez például autóipar. Ezt egyrészt mindenki megérti, meg én is, uh, meg Magyarország rendkívülő függ ettől. Tehát, hogy, hogy mi fog történni, az európai autópiacsal és az európai autó, autóipara 2021-ben, mert ez az igazi kérdés, um, arról, arról nincsen igazából. Jó, de amikor elindul a Mercedes gyár, ha már nem beszélünk a Dunai Vasműről, ha elindul az Audi, akkor azokat az Audikat nyilvánvalóan azért gyártják, önök termék megjelenítést hallanak, mert hogy azokat szeretnék eladni. Vagy most elindul a lárpurlár termelés annak érdekében, hogy proforma álljon vissza a hétköznapi élet. Hát ő ugye eddig nem így volt. Tehát ugye a termelés az, az a rendelés alapján ment. Tehát, ha és egy most autót, mi alapján megy, Péter? Én ennek az hát, egésznek az abszurditásán szeretném túltenni magam, miközben az abszurditása egyre nagyobb mértékben jön be az ablakon és az ajtón, úgy az ablakon és úgy az ajtón, hogy közben az ablak és az ajtó is be van csukva. Vannak, ha maradunk az autóiparnál, ugye vannak korábbi rendelések. Tehát mondjuk te rendeltél egy új autót, akkor azt mondták, hogy 6-9 hónap névenet kapod, mert addig tart, addig, addig tart az a folyamat, hogy végig a termelési láncon. Felköszönöm, hogy amit most termelnek, azt nem a lelődőben termelik, hanem, hanem ennek már van egy rendelés állománya, és az a kérdés, hogy amikor ez kifut, akkor mi lesz? És Ugyan, akkor mi lesz, Péter? Ja, ezt nem tudom. Ugye most a én tegnap a brit autóipari rendelésekről olvastam, autóértékesítésről olvastam, ami áprilisban 97 kal csökkent, lehet talán nem, nem, nem beszélt készségeket, de hogy valami fülgalmatlan értékben. Én az ez, új, a ez, ez az új értékesítés, tehát ez az új rendelésállomány, gondolom én, mert ugye jön a korábban a rendeléseket, azokat átütték. És akkor az a kérdés, hogyha innen feláll, akkor hova áll fel? Ha én innen irgalmatlan módon feláll, ez még mindig csak a régi termelésnek a 80%-a, és azért az egy magasérték, akkor, akkor az, az 20%-kal kisebb, mint ami volt korábban. Jó, csak én most visszamegyek a Dunai Vasművel, miközben mondtam, hogy nem akarok konkrét példát mondani. Ott a tulajdonosnak, ott a vezetésnek, ott a dolgozónak, aki korábban belese se gondolt, mert azt hitte, hogy hétfőket szedd a, a péntek, valószínűleg szombat, vasárnap is, mert valószínűleg a Dunai Vasmi az nem áll meg a hétvégén. Amit ő csinál, annak van értelme, azt a Duronelli megveszi, nem tudom, otthon vasat ebédel, és ennek következtében az ő munkája biztosítva van. Vannak tendenciák, amikor nő csökken a konjunktúra, és ennek megfelelően éppen jó vagy rossz híreket lehet hallani az acélgyártásról, ami az ő munkáját is befolyásolja, de most most lehet láttatni azt, hogy a tulajdonos mennyi, ide, tehát hogy, hogy mikor jelent valaki csődöt, mikor mondja azt, és minek alapján mondja azt egy vállalatvezetés, hogy majd a jövő héten fognak fizetni, miközben részleteket nem mond, mert valószínűleg nem áll az érdekében, a dolgozók pedig naponta nézik a, a telefonjukat, hogy mikor pitjen, és mikor utalják át a fizetésüket, mert egyébként nem rendelkeznek tartalékkal. Én tudom, hogy te nem ezen a szinten foglalkoztál, és nem ezen a szinten, vagy nem ilyen módon foglalkozó gazdasággal, de csak azt gondolom, hogy egy olyan valakitől kérdezem, akihez többet ért, mint én, de ha gondolod, akkor abba hagyom. Nem, egyik, ezek, ezek jogos kérdések, és ezek, ezek, ezek az igazán fontos kérdések, mert azt hogy mennyi lesz a GDP, az igazából senkit sem érdekel, az a kérdés, hogy nekem lesz állásom, hogy ezt ugye mindenki saját magának mondja, mert a családomnak lesz nem az lesz a és akkor ezek egyedi történetekre gomblanak le, és az egyedi történetek egyedi célvállalkozásokhoz kötődnek, és az a kérdés, hogy, hogy az adott vállalkozás, az adott szektorban egyáltalán hogyan működik egy De én lássam az államot, amint éppen ezen gondolkodik, és szű egy hálót, amely háló felfogja egyszerre a, a dunai vasművet, és ki tudja, hogy még mi mindent. Mit kéne nekem látnom lelki szemeim előtt? Hát ugye igazából két tényező van a a termelésben van a tőke, meg van a munka. Ugye a munkaerő, akik ugye maguk a polgárok, meg a húsvére emberek, nyilvánvalóan elsősorban őket kell menteni, hiszen az ő életük a fontos. És hogyha ez megvan, akkor, vagy erre, hát ha nem is az, hogy megvan vagy ha mert elég sok mindent tettünk ez érdekében, akkor ugye meg kell nézni, hogy a, hogy a tőkeállományt hogyan lehet továbbra is életben tartani, a tőke mögött álló pénzügyi folyamatokat e, e, legalább takarékványban működtetni, hogy ne legyen tömegyis e, Nem tudom egyébként, hogy ez utóbbival kapcsolatban milyen lehetőségei vannak, ilyen van egy államnak. Tehát, hogy meddig tud el... Jó, akkor azt kérdezem tőled, tőled, hogyha tőled. egy dokumentum azt mondja, hogy idén 3 os GDP visszaesést valószínűsít, az a 3% az mit tartalmaz? Ha az egy kosár, amit tol az ember egy élelmiszeráruházban, abban mi van? Vagy mi lehet? El a fogalmam sincs, hogy nem tudom, hogy ez a szám hogyan jött ki. Pontosabban azt nem Tudnod tudom, kéne? hogy... Tudnod kéne? Nem ártana egyébként, ha már ez egy nyilvános dokumentum. E, azt nem tudom pontosan, hogy miért, miért ezt a három ot kommunikáljuk, amikor ezt gyakorlatilag nem senki nem hiszi el. Ez egy politikai folyamat, és nem feltétlenül a magyar kormány és a magyar választók közötti politikai folyamat, mert van egy európai Uniós egyet, a, a költségvetési egyenleget kell, meg az európai konyunktúrával, és annak a részeivel, tehát az államok a tagállamok konjunktúrájával kapcsolatban, és ott nem tudom, hogy, hogy pontosan mi zajlik, és miért jó mínusz 3%-ot mondani, amikor hát én nem tudom, hogy mínusz 10 megússzuk-e. A gazdaságvédelmi akcióterv megvalósítására 1345 milliárd forintot különített el a kormány a költségvetésből, és eddig összesen több mint 600 milliárd forintot fordított a járvány elleni egészségügyi és gazdasági védekezésre. Az utóbbit értem. Az, hogy 1345 milliárd forintot különít el, azt nekem tudnom kéne, hogy honnan és miből? Hát, és azt is tudnom kéne, hogy ez mire elég, és mire Nem. Hát ez utóbbit ezt szerintem senki nem tudja, az, hogy honnan és miből, azt, azt, az, az, az nagyjából nyilvános. Tehát, hogy egyrészt voltak az átcsoportosítások, másrészt pedig egyszerűen nagyobb költségvetési hiányból, tehát, hogy egy részét többlet állapotú kibocsátással fogja fedezni. Tehát, hogy ebből. Aztán, hogy egyébként azok az intézkedések, amelyeket teszünk, az, az, az, az, az mire elég valószínűleg nem, so, nem sokra, Tehát ugye, ha 1345 milliárdnak ugye, majdnem a fele, de még nem a fele, mondjuk, nem tudom, 40%-a, az gyakorlatilag 45%-a, az gyakorlatilag a járvány elleni egészségügyi vélekezésről szól, tehát ez nem egy konjunkturális ö, intézkedés. Tehát alig több, mint a fele megy arra, hogy a Tokálisan összeomló gazdasági aktivitásnak a hatásait kezelje. Malhasznőműve ez túlságosan sokkal nem elég. Szó esett már különböző fórumokon annak a jelentőségéről, vagy jelentéktelenségéről, hogy aláírták a Budapest-Belgrád vasútvonal hitelszerződését. Ha emellett azt mondom, vagy emellé, hogy 57 millió dolláros megállapodást írt alá Magyarország Mongóliával egy magyar vállalat vakcina előállító gyárat és labort épít majd a közép-ázsiai európai a közép országban, most ünnepeljük, de a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját is elkötelezettek vagyunk a kapcsolatok, további fejlesztése mellett, aminek alapját a fiatalok jelentik, akkor ez valójában van, azt mutatja, hogy a tatarozás alatt az üzlet normálisan működik. kell -e egyáltalán egy ilyennek jelentőséget tulajdonítani? Te az ember ugye ezt azért kérdezi, mert hogyha valakit vérveszteség ér, akkor azt gondolja, hogy átgondolja a lehetőségeit, alapvetően, ha nem is befelé fordul, de a belső gondjait enyhíti, miközben nyilván volna, hogy a korábbi kapcsolatait is fenn kell tartania, hiszen az egy ország neve Magyarország, az nem e, kiragadva létezik a világban. Hát erről el, a hírről én még nem is hallottam, ez nem olvasok eleget. Április 30-a. jó. E, ez nem olyan jelentős mennyiségű pénz, ismerem az egyik ügyletet, tehát nem tudom pontosan, hogy miről van szó, de egyébként azért azt is tudnunk kell, hogy hogy bizonyos szempontból az élet meg tovább. Tehát ha azt gondoljuk, hogy ez a, vár, ez a vírus helyzet, ez egy, ez egy nagyon súlyos átmeneti helyzet, akkor azért tisztában kell lennünk azzal, hogy két múlva is lesz. Oké, akkor menjünk vissza a, a, a nagyobb összefüggésekhez. Az eredeti GTP arányos 1% helyett előbb 2,7%-ra emelték a várakozást, most pedig 3,8%-os hiányprognózist készített a tárca, amiről már beszélgettünk, de az első két fázisról nem. Mi alapján 1, mi alapján 2.7, Mennyiben lehet abban bízni, hogy megmaradt 3-8-nak? 0%-os valószínűséget e Adok ennek, hogy megmarad annyinak. Egyszerűen azért, mert a GDP visszaesése miatt ugye kisebb lesz a nevező, tehát nagyobb lesz a, a GDP arányos költségetési hiány, mert egy kisebb számolásunk kell egy, egy valami számot, akkor ilyen a hányan is ez nagyobb lesz. Másrészt, ugye, ha visszaesik ilyen drasztikusan a GDP, visszaesik a vállalati árdövétel, vállalati nyereség és a lakossági jövedelem, akkor nagyon jelentős adó esik el a költségvetés, tehát forintban is nagyobb lesz a költségvetési hiány, és ez a kettő együtt nem adja ki ezt a számot, igaz, hogy én nem a 3%-os jóval számolok. Tehát azzal a 3%-kal valószínűleg ez a költségvetési hiány, ez konzisztens, de mondom, hogy ez, hogy ez milyen Európai Uniós politikai átvánk eredménye ez a. Ez a, ez a két sarokszám, ezt most én nem tudom megmondani, hogy miért érdemes ezt mondani, valamiatt valószínűleg mert érdemes. Kötvényekről beszéltünk, most elindult egy másik állampapírvásárlási program, ez tegnap ö, indult el. Elindult a jegybank állampapírvásárlási programja, az első aukciós napon kedden, mint egy 50 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt a Magyar Nemzeti Bank, a hollapján közölt táblázat szerint ezek a programok, ezek milyen célt szolgálnak? Hát ezt, ezt ö, majd szép magyar nyelven nevezhetjük pénznyomtatásnak. Tehát ez az, amikor a költségetési hiány a Magyar nemzeti Bank a pénzmennyiség növelésével finanszírozza. Ennek milyen inflációs hatása van? Ezt majd meglátjuk, ezt meg egészen pontosan nem tudjuk. Azt kell látni, Ez Mongólia a... szintű, vagy ez Mongóliánál nagyobb? Hát ez Mongóliánál nagyobb, ez lényegesen nagyobb jelentőségű dolog, amit most csinál a magyar nemzeti bank, ezzel nincs egyedül, nagyjából a világ összes csinálja, és a korábbi, tehát amikor én egyetemre jártam, akkor ugye azt tanultuk, hogy a, a pénznyomtatás és a pénznyomtatással finanszírozott költségvetési hiány, az egyrészt destabilizálja a pénzügyi rendszert, másrészt inflációt generál. És ez és nem jó. Azt láttuk az elmúlt tíz évben, hogy az a keretek között tartott, de mégiscsak a finanszírozott költséget és hiány a világban nem okozott inflációt. A pénzügyi rendszerre való hatása szerintem azt még korain elmondani, hogy az volt de inflációt nem okozott, ennek több oka is van, és igazából most, ha mostani helyzetben azt lehet mondani, hogy ha recesszió van, akkor nincs infláció, hiszen nincs kereslet. Akkor nem, nem tudnak, senki nem tud árat emelni, mert úgy se meg senki a Az a kérdés, hogyha elindul a konjunktúra, lesz a infláció. És az a kérdés egyébként, hogy, hogy, hogy az a mellékmondat, vagy az a félmondat, hogy a pénzügyi rendszer destabilizálja, ezt is ugyanúgy el kell lefelejtenünk, mint az inflációt, vagy pedig ennek bizony lesznek káros következményei. És én személyesen, és ez egy személyes véleménye, mert szerintem nagyon sok kollégám nem érte egyet, vagy csak megint, hogy ez egyáltalán nem fontos. De én, azt, én félek attól, hogy ezt nem lehet büntetlenül csinálni hosszú távon. És nem a Magyar Nemzeti Bankról beszélek, hanem általánosságban arról a közgazdasági szakmáról, aki most tapsol annak, hogy a egy bankok finanszírozzák ezeket a költségvetés programokat. Nem tudom, hogyan lehetne másképp, tehát hozzátékem, hogy ez, ez, ez egy sokan azt mondják, hogy egy szükséges rossz, de, de nem tudom, hogy ennek mi lesz hosszú távon a következménye. Én azt nem vagyok. Biztosabban, hogy ezt, ezt ugyanúgy le tudjuk, mint a tíz éve ezelőtti programot, csomagot. Mit tudunk a munkanélküliségről? Azt, hogy az hogy sokkal nagyobb, mint amit látunk, mint amit most látjuk. Erről lehetnének-e reális adatok, vagy ne kérdezek hülyeséget? Ö... Nem tudom, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor egyébként minden zára van, és a közszolgáltatásokhoz is azért nehezebb hozzáférni, mennyire lehetséges, ennél több azokat összeszednének, nem ismerem a módszertanát. Azt, hogy minden zárva van, az akkor is áll, ha a vidék nyit? Uh, lehetséges, hogy a június hónap folyamán már több információnk árendelkezésre áprilisnáljuk. Ugye akkor. ennek a munkanélküli uh, tömegnek Sokaságnak vegyes szerkezete van. Egy korábbi beszélgetésünkben elhangzottakra utalva, ezt a vegyes szerkezetet lehet-e egységesen közmunkával kezelni, vagy arról van szó, hogy eszi nem eszi nem kapást? Hát a rövid távon szerintem eszi nem eszi nem kapást. Hosszú távon vagy távon már kellene. Mert az én elképzelésem, hogy azért más lesz a világ hogyha rendeződik maga ez a járványhelyzet. E, és, és, és nagyon sok olyan üzlet, aki eddig megélt, az nem fog. Tehát azoknak az, az embereknek máshol kell elhelyezkedniük, és nem feltétlenül abban a szakmában, vagy abban a szektorban, hanem máshol. Tehát itt e, egy hosszú távú átképzési programra lenne szükség, mint hogy általánosságban egyébként az oktatás, mert az oktatásnak a része egyébként felnőtt oktatás, tehát az is el kellene gondolkozni, de hát ugye tudjuk, hogy ez, ez milyen ideológiai keretek mentén történik Magyarországon, úgyhogy sok illúzió nincsen ezek kapcsolatban. Ez egy gazdaságfilozófiai hitvallás, vagy sokkal inkább egy praktikus visszanyúlás a jellegé helyzethez független attól, hogy a gazdaságfilozófusok, hogy a gazdasághoz értőknek ez egyébként tetszik-e vagy sem? Mármint micsoda. Ez a B-verzió nélküli hozzáállás, ez a vagy a piac, vagy az állam megoldja, az állam pedig nagy valószínűséggel a közmunkával fogja ezt megtenni. Volt már a korábban. Tehát, hogy az állam megjelent már, mint, a, mint, mint, mint jövedelem forrás az által. A korábbi közmunkát. helyzet és a mai helyzet mennyiben vethető össze? Hát... A végeredmény ugyanaz. A végeredmény, igen Péter, ez ember, ember van. Elveszeti darab, elveszeti. darab, de a daraboknak a színe, struktúrája, minőségeiben van-e nagyobb változás? Semmint, hogy azt mondhassuk, hogy a korábbi helyzetet és a itt olyan lazárnak egybe tudjuk vetni. Vannak jelentős hasonlóságok. Tehát azt mondom, hogy a kereslet kiesik, ezért vállalatoknak nincs árbevételük, ezért bezárnak tömegesen, ezért az emberek tömegesen kerülnek a utcára, és megjelenik az állam és azt mondja, hogy mégiscsak valami legyen. A társadalmi béke érdekében, mert nem az őskorban érünk. Tehát, hogy azért erre volt már példa. És az, hogy te egyébként, ha egy ilyen pozícióban lennél, mint hogy nem vagy és nem is akarsz lenni, másféleképpen nyúlnál hozzá, az egy minőségi kérdés, vagy valójában az nem egy minőségi kérdés? Ez egy, ez egy értékrendbeli kérdés. Ez egy értékrendbeli kérdés, amely a jövőt alapvetően befolyásolhatja, tehát itt az a kérdés, hogyha el akarunk menni Székesfehérvárra két hét alatt, akkor két le, több, több lehetőség van, egyrészt nem fogunk eljutni Székesfehérvárig, mert Velencénél megáll, a másik az, hogy nem két hét alatt, hanem négy hét alatt, de belefér az is, hogy tíz év alatt Debrecenbe. egybevethető-e az, ami a te fejedben van azzal, ami itt megvalósul, miközben olyan bonyolult dolgokat kérdezek, hogy azért is fogalmazok ennyire primitíven? <gül> még meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Tehát még azért nem korai bármit is mondani. Ez a három hónap múlva mindenkinek veszállása, ennek a részleteit nem tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy egyébként mi a terv azokkal az emberekkel. Mondjuk mondjuk, hogy mindenki kap közmunkát. Oké? Okay? Ez egy ideig óráig működik, ezek a programok mindig átmenetiek, és ez lehet egy hónapig tartott, lehet másfél év, ki tudja. De hogy utána mi lesz? Hogy mit csinál az állam azokkal az emberekkel, vagy mit csinál a politika, a gazdaságpolitika azért, hogy aztán tudjanak menni a munkaerőpiacra azok az emberek, akik nem azt a munkaerőpiacot fogják találni, Másfél év múlva mint egy most. Ennest, jött egy kérdés, de én ezt nem értem. Ha le tudod fordítani, akkor tegyed. Mit gondol a Német Alkotmánybíróság ítélétéről az ECB-vel kapcsolatban? Ja, ez bonyolult ez a dolog. Egyébként pontosan erről szól a Német Alkotmánybíróság, ezt feszegeti, mint amiről az előbb beszélgettünk, hogy hol húz egy normál egy kiműködés, a határ egy normál egy Ez az ecb ez micsoda elnézést? Ez, az ECB, bocsánat, az Európai Központi Bank. Uh -huh. Aki ugyanúgy állampapírokat vásárol, mint a... Magyarokat. És milyen alkotmánybírósági döntés van? És a német alkotmány kimondja azt, hogy a jegybank nem finanszírozhatja az államot. Tehát ez a pénznyomtatáson kereszteli költségvetési hiány finanszírozások nem lehet. És azt mondja a, a, a német alkotmánybíróság, hogy amit most csinál az Európai Központi Bank, az... az az szemben megy a német alkotmánnyal, tehát Németország ebben nem egyeshet bele. Tehát a németi egybank, ami az Európai Központi Bank nap kvázi része, mondjuk az, hogy kvázi része, tehát egy ilyen tudom, valegysége, nevezük így, nem csinálhat ilyet. Ehm, és akkor az a kérdés, hogy ebben az esetben, ha ez a Kötvényvásárlás nem működik, akkor vajon hogyan lesz finanszírozva a megnövekedett költségvetési hiány az eurózónában, illetve azok az országok, akik egyébként amúgy is bajban vannak, mint tudva Olaszország, ami már 20 éve bajban van, azzal mi lesz. Tehát itt ez a, ez a, ez a kérdés, és ezzel, ezzel elkezdtek a, ugye a Német Alkotmánybíróságon, amelyik eléggé a sarkára tud állni, arról van szó, szóval azt mondja, hogy hát azért... Mindenek van határa, és amit az LKB most kitalált, azért ez már túlmutat azon a normál jegybanki működésen, ami beleszél a német alkotmányba. És akkor ezzel most megy a húzóban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állása. Kicsit szürreális volt a, a, a maga, egyrészt ma alapvetően szürreális vagyok, másrészt meg hát az szó. a kép, amivel most rendelkezem, az ezt tette lehetővé. Köszönöm szépen. Oké, okay, köszönöm. Néhány percig maradok még, de csomagolni kezdtem, eh, ahogy az interneten is azt lehet követni, hogy csökkent a hallgatói szám. Holnap tehát eh, 7 óra 20 környékén, vagy 25 környékén Nidermüller Péter, majd Fürjes Balázs, 49-től György Javis Beredek, fél 9 és 9 között pedig önök hozzátéve, minden mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, eh, ami azt jelenti, hogyha ez a mai, az nem volt az utolsó, akkor még kísérleti műsorra holnap lehetőségem van vagy volna. egy 0877 jelezni fogom, ha már dörö.fi alajanos kukat, gmail.com lesz. 061 877 0877 Oh, oh, Noreget. Jó reggelt kívánok üdvözlem úr. Kárpati György vagyok. Én nagyon sajnálom, hogy a műsor a hallgatottság, vagy nézettsége csökken. Mert Egyáltalán olyan... nem mondtam az, hogy csökken. Azt mondtam, hogy a mai hallgatottsága elkezdett csökkenni, Egyáltalán nem csökken. Akkor vagy félreértett, vagy rosszul fogalmaztam. Az zavar, hogy nem nő, de konstans. Tehát beállt egy szintre, és onnan minimálisan mutat fölfelé és lefelé. egyáltalán nem csökken. Én azt mondtam, hogy én folyamatosan nézem, miközben ez nem egy szép dolog, hogy hogy alakul a hallgatottság egy napon belül, és a mai napra mondtam azt, hogy elkezdett csökkenni, és ez a csökkenés ez érdekes módon olyan, hogyha egyszer elindul a csökkenés, akkor az esetek 99,9%-ában nem szokott megállni. Ezt mondtam, hogyha félreérthető voltam elnézést, ha félreértett, akkor úgy, azt pedig, hogy elköszöntem öntől, hip és hopp, az annak volt a következménye, hogy a kiinduló pont nem volt igaz, így aztán mindaz, ami arra lett volna fűzve, nem volt indokolt, hogy elhangozzék a mai műsor utolsó pillanataibon. Még másfél perc áll az önök rendelkezésére. Ha telefonálnak, akkor persze hosszabb idő, de másodperc van még a Petmetani Last Rain elnézés Elnézést még egyszer a félérthetően fogalmaztam volna. Az foglalkoztat hogy miért nem nő. Beleértve, hogy halványlilagőzöm nincs, hogy milyen hallgatottsága és nézettsége van a 7, 10 és 8, 45 közötti periódusban. Azok a számok, amelyekkel én rendelkezem, azok igazán pregnánsat a 8.45 és 9 óra közötti részre mutatnak, különös tekintettel arra, hogy az internetes hallgatottság nyilvánvalóan megugrik akkor, amikor vége van a tévés közvetítésnek. Ha senki, akkor elköszönök. kukat gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha mai nem volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Viszont alásra.